God afton, det är Fridolf, en ensam Fridolf. Själv mig ute och läser köra bil. En sak som vi har diskuterat länge, Selma och jag, det är om vi ska ha bil eller inte. Selma säger bil och jag säger inte. Rösterna fördelas alltså jämnt. I ett sådant läge tar Selma gärna utslagsrösten. Nåja, vi får väl se. Hon ska vara hemma nu när som helst, tänker jag. Hon brukar inte vara på så särskilt gott humör när hon kommer från en körlektion. Men idag hoppas jag verkligen att det har gått bra, för jag hade tänkt att vi skulle gå och hälsa på Lillen. Ja, på Maggan och Waldemar också förstås. Men särskilt Lillen, han fyller idag nio månader. Så jag köpte honom en liten present. Det skulle vara så roligt att se hur han tycker om den. Det är en bok, han är så förtjust i böcker så. Han slukar dem. Med permar och allting. Selma tycker att jag köper på ett tog för mycket åt Valfit. Det har gått så långt så hon blir nästan ilsken när jag kommer hem med en ny present. Men ändå jag nu hittade en bok med djur i färg och härliga glansiga sidor så kunde jag inte låta bli. Så fort jag såg den så tänkte jag att det där är precis vad Lille menar med en god bok. Ska vi bara hoppas att Selma är på gott och när hon kommer så att vi kan gå och fira Lillens födelsedag. Hoppas kan man ju. Oh. Kunde man ju alltid. God dag Goddag Lilla. Lille. Goddag. Gick körningen bra idag. Hur skulle den kunna gå bra med en så hopplös lärare? Jo, sen var Och en sån ska man betala nio kronor i halvtimmen för, ja. Jag kom fram mot ett gatorn och från vänster kom en annan bil och jag kunde inte växla. Jag kunde inte vänta att ha betalt när bilen stannade då. Du är dummare än surlimpa, Fridolf. En ja, surlimpa, det väl inte så dumt. Nu, nu tänkte jag föreslå det att... Alltså, jag skulle växla ner från trean till tvåan. Och jag slet i växelspaken som en besatt men jag fick den inte ur fläcken. Det bara skrapade i botten på det gamla tröskverket. Och då skrek han, koppla ur! Mm. Så menade han att jag skulle trampa ner kopplingspedalen. Mm. <här> Vem kunde ana det? Nej Inte jag. Men nu var det en annan sak sen, men jag, jag har en sån trevlig idé. Så ska, ja, så ska vi körde och, vi igen kom, men... och så kom vi till ett nytt hörn och då skrek han, trampa ur. Trampa ur? Ja, och jag trampade på allt som fanns. Ja, ja och du kan inte ana ett sånt liv han förde så fort han hade fått loss huvudet från vindrutan. <skratt> Tänk att han inte skäms, men... Vet ni inte vad trampa ur är, skrek han? – Och vet du vad det var? – Nej, Selma leda, men, men Koppla om, om, ur! – Det Vad säger du? – Koppla ur, säger jag. Hör du inte på? – Jo, Selma leda. Nu var det en annan liten sak som jag… – Selma, tänk om vi skulle ja, sen upp, men, skulle han lära mig backa runt hörn. Mm. Då började han skälla och gorma som besatt igen. Och ändå gjorde jag allting precis rätt, Var det enda dugg. Utom det att jag råkade få in ettan istället för backen. Mm. Ja, glasräkningen kommer om fredag. Och sen, sen skulle vi vända på gatan. Ettan och pilen och handbromsen och ratten och gasen och bromsen och kopplingen. Och gasen och handbromsen och backen och ratten och bromsen och ettan. Jag ser så... Selma lilla, koppla ur dig ja. du snälla. Va? Vad sa du? Jag har ingenting sagt än, men jag skulle vilja be dig att du går med och hälsar på Maggan och Valdemar. Nu igen? Nej, ett. Nej, vi rantar där alldeles för ofta. Nej, men det gör vi väl ändå inte. Den här veckan har vi inte varit där sedan igår. Och förresten så har du nog inte tänkt på att han fyller idag, du. Fyller? Vad är det för dumheter? Han är ju inte året än. Han fyller nio månader. Det är tre kvartal. Ja, och struntprat. Vi måste låta de här ungen lite för sig själva också. Ja, men de blir alltid så glada när jag kommer. Ja, det slutar det snart med om du ska springa där varenda dag. Nu lille när han får se mig du. Ja, det vet jag många som gör. <här> men det ska du inte missförstå. Ja, men, men ska vi inte gå dit i alla fall och prata bort ett par timmar? Nej, det ska vi inte. Jag har inga timmar att prata bort. Ja, men jag, jag har... Jag, jag har. Ja, en liten, en liten, Nej, men Fridolf, liten. säg inte att du har köpt en present igen. Ja, present och present Det är en, en liten sak. Vad har du köpt? En liten bok. En bok? Ja, en liten, liten liten bok. Nej, Fridolf, du trotsar all beskrivning. Det är ju till och med dummare än den där indianutrustningen du gav honom när han fyllde ett halvt år. Men när han tycker om böcker, så, särskilt när de är färska Ja, ja, det ska inte bli något besök idag och inte något presentande heller. Basta! Vad sa du? Jag sa Basta! Vad är det för någonting? Det... Ja, det vet jag det, det, det Jag tycker det låter som ett, ett, ett bilmärke sen Som ett... Vad sa du? Som ett bilmärke? Så varför börjar du plötsligt prata om bilar, du som inte vill ha någon? Jag vill och vill och vill. Det beror på det. Men du och jag, vi, vi vet så lite om bilar. För vi, vi borde prata med någon som vet lite mer. Jag menar Någon som kan köra bil och sådär. Någon som... Som Valdemar som, som, som till exempel. Eh, I kväll? Ja, just ikväll känner jag mig i form och prata bilar. Ja, ta på det då. Så går vi. Mm, koppla ur. Maggan, maggan lilla. pulle, pullepulla. Ja, lilla vams eller vamsingen, vad vill du? Fint att vara ensam en kväll. Pullepullan och jag och lillen. Ja, det tycker jag också. Mm, vams, vamsen. Mm. Men det är en sak som bekymrar med lite pulle Vad Vadå, vamsen? Dina bekymmer är mina bekymmer. Tycker inte pullepullarna att din mamma och pappa kommer hit lite väl ofta? Jo. Jag vet och de ger lillen alldeles för mycket presenter Ja, det vill säga pappa Jag säger en sak till Din pappa jollrar med lillen och det ska man inte göra Det står i all pedagogisk litteratur Det försenar talet skulle pullepulla bli mycket ledsen om jag bad din pappa att sluta jolra? Nej, den lilla vams eller vamsingen, det får du så gärna. Pullepulla. <här> ja, och om du kan säga det lite fint så ge dem gärna en vink att de inte behöver komma så ofta. Och inte dränka lillen i present. Du är en riktig liten gullepullepulla. Mm, ikväll är vi i alla fall ensamma. Ja, så härligt fint. Åh... Oh. Oh. Hej på er det, det Jo, tack, bra. Ja, jag försökte hålla pappa hemma ikväll men det gick inte. Han har räknat ut att lillen har födelsedag idag. Födelsedag, Ja, sannligen nio månader, tänkte har jag inte tänkt på. Vad va, är födelsedagsbarnet? Han sover. Alltså, han sover. Ja, han vaknar nog snart. Ja, det vore trevligt för jag har med mig en present åt honom. Nu igen, Fridolf, det här är alldeles på tro. Jaha, ja, det hörde han. Ja, jag ska gå och hämta honom. Ja, jag tycker också att Fridolf ger honom alldeles för mycket presenter. Vad ska pojken få för tanke om livet? Ja, låt honom tro att det är fullt av blanka leksaker och snälla ansikten. Det andra hinner han nog med. Men Fridolf, har du köpt en bok åt Lille? Ja, jag hoppas att den ska falla honom i smaken. <här> Men är han inte lite för ung för den? Nej, det tror jag inte. Men hela gusingen då gå då gå på djävulen hade nå. Ja, ja varsågod gusendelja? Ja, jag tog lite ut henne men visste inte att han skulle tika om henne. Och det gör den lilla det. Du ska börja med första sidan förstås. Ja, buzzy buzzy buzzy buzzy hela lilla punk. Tratta åt mofan i dag inte, jollra inte Fridolf Dötig, liten Fridolf, jag vore glad om du inte jolrar med Valfrid Varför inte det då? Han blir försenad i talet Det var då det dummaste jag har hört Min mamma jollrade med mig och Ja, och Selma har aldrig blivit försenad i talet <skratt> Inte en sekund! Nej, <sjuk> <gör> pappa, <gör> vallemar säger att om man talar normalt till ett barn, så lär de sig tala fortare! Vad kan det vara? Han har så bråttom att få säga för någonting då? Trampa i klaveret i timnen, han vet. Nej, de började loss i gosingen då. Tomat i morfar är ni där? Fridolf, nu ber jag dig för sista gången att du inte ska jollra med dem. Måste jag ta hit på skarpen för att få dig att sluta. nu min unge man? Den där tonen var väl inte nödvändig i alla fall. det alltså, är så Selma lilla. Det är mitt barn och jag har min åsikt om hur det ska fostras. Och den måste ni respektera. Annars måste jag be er att ni håller er mera borta härifrån. Ja, yes, så. So. Vad säger du om det, Fridolf? Och vad säger du, Maggan? Om jag inte minns fel så var du i varje fall inte direkt bortrest när Valdemars barn kom till världen. Ja, jag, jag tycker det är hemskt tråkigt allsammans Men vi måste nog ber att få ha pojken för oss själva lite mer Annars blir det aldrig stil på honom All modern barnpsykologisk litteratur är enig på den punkten mm, mm, mm. Nej, nej, nej, nej, inte joldra lillen Tala klart och hårt som pappa Ja, det ser inte bättre ut än att vi har blivit körda på vi... Ja, så sagt Vi skulle bara titta upp och se hur ni har det Ska vi dra oss hemåt och er med lilla Måste väl hemma och, och, och sätta på kaffet? Ja, ja, ja, Du ska inte missförstå det här nu. Maggan. Maggan, hur kan du göra pappa så ledsen? Ja, Valdemar har rätt. Han har läst en massa böcker som hjälper oss att få stil på lillen. Ja, är det inte en välsignelse med böcker, va? De fanns inte när vi fostrade dig, Maggan. Det blev mera på gehör som syns. Jag är med då. Usch, ja, ni är hemskt välkomna hit. Ja, men... visst, visst. Jag är med Adjö Lill... Jag menar adjö Valfri. Lycka till med present. Det du, du, du ska gömma permanet till sist. Det är det bästa på hela boken. Trumma inte på det där sättet, är du snäll. Ja, just, Förlåt. Mm, mm, mm, mm. Trumma inte, har jag sagt. Nej, du, du sa trumma inte på det där sättet, sa du. Och det gjorde jag inte. Det, det var ett annat sätt. Här ska du få höra till Just. det. Ja, visst, Elmar ja, förlåt mig. Jag blev ur humör hos Maggan och Waldemar. Nej, det var väl ingenting. Det har jag redan glömt. Det? Ska vi inte tala om det? Nej, det ska vi inte. Vi talar om någonting annat. Hur har ni det på kontor? Nej, inget vidare. Den där springen, han går omkring och förstör stämningen. Alltså, han skulle ju göra tvärtom, hörde jag. Han är ju kontorspsykolog och är ditsatt för att han ska höja stämningen och göra atmosfären mera produktivitetsfrämjande och allt vad det var nu. Ja, han är ditsatt för att han är vår största finansiärs enfaldige son. Och han har oss som en lekstuga för sina osmälta amerikanska teorier. Han går omkring och testar oss allihop. Vilken dag som helst kommer personalen att protestera. Uff, oj, det är väl så trist alltså. Ja, då talar vi inte om det heller. Ska vi gå på bio? Nej, inte ikväll. Fridolf, du är i alla fall ledsen för det där med Lillen. Fast du försöker dölja det. Ja, nej, inte alld. Jag är så glad så glad. Nu, nu. Nu ska vi ha riktigt skojigt du och jag nu. Du, har, du, har, har du hört historien om den engelska forskningsresanen som hittade en inföding långt in i Afrika som han kände igen som en studiekamrat från Oxford? Och då sa engelsmannen, men snälla, du, äter du fortfarande människokött? Ja, det gör jag, sa infödingen. Men nu använder jag kniv och gaffel. <laughs> ja, det är det rätta ja, tagen. Kan du några fler? Ja, jag Två tomater var ute och gick och, och, så, och så sa du, Selma lilla, om, om vi går dit en gång i veckan, tror du det är för mycket då? Två tomater var ute och gick, sa du. Tomater? Ja. Jag visst, ja. Jo, så, så, så blev den ena överkörd av en bil och då stannade den andra och sa, kom nu ketchup så går vi. <laughs> fint, Fridolf, det var fint. Berätta fler. Men du kan jag inga frist. Kan du det? Du kan den där men som hade sågat av kryckan på sin käpp. För att käppen var för lång. Och så frågade de honom varför han inte hade sågat av den ner till istället. Och så svarade han att det var inte där den var för lång. Den är rolig, berätta det. <skratt> nej, nej. nej. Nej jag, nej jag ska ta en annan, det, det var en gammal herre som var ute och, och promenerade, för, för, för, för, för, för, för, för tro, tror du att vi, att vi måste vänta ända tills de ringer och ber oss Ja, RIDOLF! Ja, sen, ja. <tus> jo. Det, alltså, det, var, det var en gammal herre som var ute och promenerar och så möter en ung flicka med men barn och en liten baby? Nej, ingen års historia alls. Nej, Fridolf, du kan inte hålla tankarna borta ifrån det. Kan inte jag? Det är lika bra att vi pratar om det i alla fall. På sätt och vis har Maggan och Waldemar rätt. Det ska inte vara för många om ett barn. Nej, visst. Ja, och så köper du alldeles för mycket presenter. Vi känner det som om du försökte köpa första platsen i hans hjärta med björnar och hundar och ishakespel och kameler och giraffer. Och... Jag har aldrig köpt honom någon giraff, Selma, kom inte och säg att jag köpte köpte honom någon giraff, inte det ber jag det. Jag undrar var man köper giraffer för Ja, nu blev det. Nu blev det i alla fall så att de tog i för hårt båda två. Mm. Därför måste vi vänta tills det här tagit första steget. För det är bara så dumt då hur det nu gick till. Ja, nu, nu ska vi sitta här och vänta på ett steg som kanske aldrig kommer. Nu är de här, jag visste väl att de inte var såna, inte, inte Maggan och valden. Men nu ska vi riktigt prata ut om jag, jag öppnar, jag öppnar. Hi, är vad du är inte, i Singularis, det är jag. Är det här springen så? Ja, varsågod Stigen. Vad är det för kontorspsykologiska gåtor som tvingar ut att spring ikväll då? Goddag, fru Olsson. Goddag, herr Spring. Ja, jag ska dra mig tillbaka så får herrarna talas vid i lugn och ro. Herr Olsson, det är en allvarlig sak jag vill tala mer om. En sak som gäller er själv. Har ni en aning om att ni har ett öknamn bland personalen på kontoret? Ja, då, de kallar mig filtsulan. För att de anser att jag är under toffeln. <laughs> ja, det är ingenting jag skrattar åt, Herr Olsson. Nej, nej. Mm. Det är inte mycket som Herr Spring tycker är värt att skratta åt. En människa som ådrar sig öknamn från sina underlydande. Han är till hälften diskvalificerad, Herr Olsson. Yes, ja då är det väl bara att hosta upp den andra hälften också då. Så jag kan få fri i huset. <laughs> All kontorspsykologisk litteratur är enig på den punkten. Öknamn skjuter en bräsch i respekten. Oj då, då ser min respekt ut som ett såld i det här laget. Vad tänker herr Olsson göra åt det? Jag vet inte. Det, eh. det är flera som har öknamn på kontoret. Är det? Men det är ju upprörande. Ja, skulle man inte kunna sammanföra oss eländiga till en liten klass? Ja, det är en fin idé. Så kan ni samtidigt allesammans få min hjälp. Ja, först har vi disponenten själv och honom kallar dem för spägrisen. Ja, oerhört. Ja, jag har länge misstänkt att han har... Besvär med respekten. Ja, så är det kan bli Gustafsson. Han heter Torsten i förnamn. Men de kallar honom Törsten. Och personalchefen kallar dem för Tuppen. Tuppen? Ja, allt vad han säger är galet. Ja, och sen är det en som heter Öst. hon kallar dem för Mjukosten. Och en annan kallar dem för Loppan. Loppan? Va? Ja. Vad är du för en ynkedom som har dragit på sig ett sånt namn? Det är ni själv! Va? <skratt> ja, ja, ja, ja, jag tror att jag, jag måste gå nu. Ja, ja, vi ses imorgon. Adjö. Men, Herr Spring, jag skulle gärna vilja ha hjälp med en annan psykologisk nut. Det är så att min dotter har en pojke och nu tycker hon att jag... Nej, ja, ...att jag vill vara både mor och far istället för morfar. <skratt> det där var inte alls roligt. Adjö. Nej, det är inte alls roligt. Det den där spring Det börjar med att han ville tala om en sak för mig som jag redan visste. Sen talar jag om en sak för honom som han inte visste och sen vill han gå. <skratt> Upplysande. sen men det, tror du inte att vi kunde jag menar, att vi kunde ringa till dem bara och höra lite om hur de mår? Nej, nej, nej, nej, det första steget är deras. Aha. Mm. Särskilt lätta på foten är de inne. Nej, det steget tar de nog varken idag eller imorgon, men det kan inte hjälpas. Jo, det är därför de ringer. Ja, ja, ja, ja. Det, det, det här tar jag det. är men... Goddag, överläraren. Överläraren? Det är Valdemars chef, och tyst. Min eh, svärsons telefonnummer. Jag har Jaha, då. det ska jag skaffa. Ja, det har inte kommit in i katalogen ännu, men vänta överläraren, här har jag det. Vänta, ska vi se här. Två åtta sju åtta noll nio Jaha. Jaså. Ja, det tycker du säkert. Ja, Valdemar är förtjust i det. Det blir en glad överraskning. Adjö då? Nej, det var ingenting. Adjö, då Vad ville han? Han ville be Valdemar och Maggan komma hem på en britsch och en smörgås ikväll. I kväll? Ja, han är visst lite impulsiv. Ja, men är det inte första gången de blir bjudna hem till överläraren? Åh, oh, det ska bli en uppståndelse, man tror. Men, men, men, men, men vem, vem, vem ska ta hand om Lillen? Ja, det gör alltid, fröken Lillekvist, mm -hmm. Väg i väg. Världens hjälpsammaste människa, alltid hemma. Och hon mår bra. Ja, det gör hon. Det gör hon säkert. Ja. Så synd. jag menar så skönt. Jag, jag var lite orolig på den punkten. Ja. Ja. Nej men Fridolf, jag har inte sett dig så hängig på flera år. Vad ska man hitta på för att muntra upp dig? Ingenting säger man jo, Jag vet nog jag vad som skulle muntra upp dig. En liten signal från den där apparaten. En, en signal från rätt håll. Men det kommer ingen. Första steget. Det dröjer. Fridolf, sitt inte och rulla tummarna. Gå ut och sätt på kaffet så har du någonting att syssla med. Kan jag väl göra? Fruken Liljekvist. Goddag. Det är fru Olsson. Ja, det är maggans mamma. Snälla fruken, Jag har en bön. Ja, en konstig bön. Vilket ögonblick som helst ringer maggan på dunn och ber att ni ska sitta barnvakt ikväll. Säg nej. Jo, ja, ja, jag menar allvar snälla ni. Säg nej. Jag ska förklara sen. Säg att ni ska gå på bio eller resa till Amerika eller vad som helst. Vad det är. Det är en god gärning. Det är psykologi. Tack. Frick en kvist. Jag visste väl att ni skulle hjälpa mig. vattnet påsatte, det snusmalda på sin plats i påsen, jag gjorde lite extra starkt, det kan vi behöva. Ja visst, vad sa du? Selma, hör du inte vad jag säger Jo visst, jo, där är vi jag tänkte bara att, det... ta det du, ta... jag menar, ta det du Fridolf. Kan jag väl göra, Olsson. Hej Fridolf, hur har du det? Är det... Är det med? Nej, men känner du inte igen tjocka släkten? <laughs> jo, visst. <laughs> skojar du det? Nej, skojare här. Nej, det finns ingen skojare här. Var är gamla skämtare? <laughs> ja, ja, ja, ja. om vi skulle lägga gnäggen till vänster nu och så höra lite om varför du ringer. Jo, du förstår... Annars mår ni bra. Ja. Annars mår vi bra. Och vädret är fint tycker jag. fint, Bättre idag än igår va? Ja dimma regn och stormvarning längs hela kusten annars är det bra. Hör du eh, Fridolf? Ja, Valdemar. Har eh, Jag menar... Eh, har du och tant någonting för i ikväll? Ja, vi hade för oss att vi skulle dricka kaffe. Fint! Ja, snusmalet. <skratt> Nej jag menar att det var bra. Skulle ni inte ha någonting emot att um, komma och dricka det här istället va? Komma att ta hand om Lillen. I kväll? Nu? Komma kom och till er. Ja, vi har plötsligt blivit ljudna till överlärarna och då tänkte vi att det skulle vara så bussigt om ni ville komma hit och sitta ett tag och om ni kommer samman så kan vi prata lite först alla fyra. Ja, men, men, men kan ni inte be, be fröken? Den där hon som alltid är hemma och frisk och kry och pigg Ja, det kunde vi naturligtvis, det har du rätt i. Nej, nej, nej, nej. Det är det synd om den, stackaren? Vi får väl offra oss. Selma, om inte detta är ett första steg så vet jag inte vad som är ett första steg. Valmar vill att vi ska ta hand om Lillyn i kväll, säger du? Va? Nej, men jag vet inte. Selma säger att vi kommer med förtjusning. Oj, oh, ja, ja, ja. Sakta i backarna. Ja, vi kommer sakta i backarna. Tack, det var bussigt. Hörru, eh, Fridolf, Valfrida slut på boken nu. Han ska få en ny, full med joller. Selma, Selma. Ja, Fridolfa vad är det? Koppla ur. <skratt>